Allahu ne falënderojm dhe vetëm për këtë falë dhe ndihmë kërkojmë derisa salavate dhe selamet në pejgamberin e madh xhehedin Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam. Mishoktë të t i besnik me familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërruar vezhat të vazhdojmë në ciklin që s'ne kemi filluar duke fol diçka shkurtimisht rreth emrave dhe cilësive të Zotit subhanehu ve teala. Kemë përmendur neve në disa prej alexjeratave të para të këtij vargu se e, baza e instrumentullarit edhe pjesa qendrore këtë Kur'anit është me njohënëri Allahun Zotin e vet Subhanehu ve Teala. Dhe në mungesë dhe çdo zvrastir në njohjen e Zotit Gjell Jellaluluhu reflekton në zvrastir në njohjen e gjërave të tjera dhe kleta e kanë përmendë të gjithë dietarët e muslimanëve. Emri i fundit që ne përmendëm ishte emri radhitur ë në surën Al-Hashr dhe ai ishte emri ë Al-Musawwir a i cili jep forma dhe surë dhe pamje kryesave të veta. Ta një thamë pas surës e lëhëshër, s'kemi ndonjë rënditje caktu me haditha po diqka, apo Koran, neve do të qkojmë në vërësish prej e, studime dhe shtihadeve të djetarët muslimanve, se si do t'i morrim emrat meren. Sot do t'a morrim një emr, i cili ka orënë tri e, forma, pro janë tri emrat Allahu të barek e vetale me një kapitull, pra neve do t'i morën nga se ka bazën e njëjtë, ndërsa ato janë për Allahum Gjeli Gjelaluhu tri emra. Emrin të se në të në të amur miso të është emri el-gafir, el-gafur edhe el-gafar. Emri el-gafir, el-gafur edhe el-gafar. Emri el-gafur ka arë në Kur'an naltë njëherë. El-gafur, me këtë forë, el-gafur. Në dërsa, ka arë në pes ajete el-gafur Gaffar, në këtë në këtë kët trajt dhe ka artë gafir në njajet ka artë gafir në njajet qka dhe më dhënë gafir gafur, el gafar cila dhe më dhënë është ma e fuqish mësë tjeta dhe të shohim bëlejnë Allahut të barik e vëtjala djetarë gandhan el gafur është dhe më dhënë me artë të në Kur'an dhe mos shumë dhe cila lidhët me Me emrat e tjerë Dhe ne emri e kime përmendatje në regullat Se ti përmendit përnkajim e gjëzije Se emri e, I Allahu gjelë gjelalu hu jep Do më thanë njën kur Kur lidhët me emrat tjerë Atyja shakë më smirti Se qka do më thanë një emri Allahu të bareke Kanar shumë ajete Ndë dhe të një Nuk do ti përmendit e gjitha Do ti përmendit disa prejtërë Në surën e shura ajete 5 Allah të bareke ala, Ala inna Allahe hua Al ghafur rrahim Vërtet, a nuk është Allahu El Gafur, a jështë Gafur El Rahim e ka lidhë me imë Allahu Gjilohen El Rahim Thetë Allahu Gjilohen Surën El Higjër Ajeti 4.9 Nëbbi i badi enni En El Gafur Rahim La imrojë robritëmi Se vërtet, une jam El Gafur dhe ka artu Trajta, une jam Dhe kemi përmend në disa prelegjeratave jëtë të këti vargëve tjera se Allahu gjelë gjelë nuk, nuk ka në emrat e ti emër ndëshkuas ju është për rahmetit të matë Allahu të barë kjo e tërë që Allahu nuk ka emër ndëshkuas ndërsa shiko këtu këta jetë dhe Allahu gjelë vëllë enëni enë el gafur vërtet une unë un jam el gafur pro qenja ime si temija janë el gafur el rahim Kërë në surën e lë buruqë, që do të përmenjme, kjo vjenë edhe të emri, el wadud, tëtë Allahu të barë kjo e tëla, wa hua el gafurul wadud, ajo është el gafur, el wadud, el wadud dhe më në në i dashur. Pas të kërë në surën e zumër, ajeti 53, inëllaha jëgëfiru dhunu bë gjemiën, inëhu hua el gafurur rrahim, vërdetë Allahu i falë të gjitha më katët, dhe ku ti kujtohet se, Kemi përmendim konteksti e tregon me anajën që ka Allahu gjatë çka thotë vërtet Allahu i fal gjitha gjuna. Edhe pse këtu ka disa përforcime, thotë Allahu te bare ke u te alla vërtet Allahu i fal gjunohet këtu porçihen të gjitha. Ai ka forcuar me jemia që të ketë përshirje më të gjallë, pas e ka thënë inahu hu el ghafur er rahim. Vërtet ajo është el ghafur. Pra lëujë lë jlaluhu në shubra e të ndruar Vezër e ka shfaq emrin e ti el ghafur, ma duza shofëmi se qëllimi kriimit është me jetu njeriu me emrin Allahu gjeluale el ghafur ka orde në disa ajit e tjera ka orde në surën e, gjithashtu fatër a eqë 28 inën Allahe azizun ghafur, vërtet Allahu është aziz e dini qëka është aziz këtu e ka lid me emrin el ghafur pastaj ka në arde shumë ajit e tjera Emri Allahu Gjellar El Ghaffar Karë pasajete Thëtë Allahu të barë kjo e të në surën e zumër Elahu El Azizul el Ghaffar Vërdetë Allahu është El Aziz El Ghaffar Karë në surën satë ajeti 66 Rabbu Semawati Wal Ardi wa ma bejna humal El Azizul Ghaffar Zot i qieve dhe i tokës Dhe që konë me së tëre El Aziz El Ghaffar Karë gjithashtu në surën nuhë ajeti dhejtë, thëtë Allah u të barë kjo e talë, në gjuhën e nuhë itë a.s. fëkullë të stëgfiru rabbekum, inëhu këna ghaffara. Ju ka thënë nuhë a.s. e unë u thash atëre, u thash popullit tim, i stëgfiru rabbekum. Dhe këtu, sa për informacion të të vim, fjala i stikfar, është kërkim prej anës Allahut, Çeto më bulon me emrin e Zotit El Ghafur, El Ghafar, El Ghafir. Kur ti thu astaghfirullah, çfarë ke thon? O Allah, më trajto me emrin tan El Ghafur. A do të, të shohmë se Beqiamedi sallallahu alejhi wasallam ka dërguar një hadith që kanë deri më Muslimi, ka thënë alejhi salatu selam, praj, tati, por që nuk është citati, por domethënja, pe kanë shumë na ka bërë me işaret, me një hadith për haditheve të tij të, të, të ndershëm alejhi salatu selam, se kushdo që refuzon mjeton vazhdimësi me emrin e Allahut Ghafir Ghafur edhe Ghaffar Allahu جل جلاله pra nuk nuk do të nuk do ta bëna qendër të, të, të krijimit do ta largon Allahu جل جلاله qendër të fokusit dhe rëndësisë do konsideratos vetëm njerëi i cili jeton me nën Allahu جل جلاله Ghafur do të vim te hadithi pejgamberit sallallahu alayhi wasallam ndersa sai berkat emri te Allahu جل الغافر pra kët trejt garniher në Kur'an, dha ajo është në surën e cila gjithashtu e ban kët emër e surrja Ghafir, ayeti 3, se Allahu xh.l. ghafiriz-zambi wa qabilit-taub shadidul iqab. Se Allahu xh.l. ayet ghafiriz-zamb. Ayet i cili e fal apo e mbulon gjënahën dhe e pranon taubën shadidul iqab dhe nëse ndoshkon ndoshkon ashpër Subhanahu wa ta'ala. Të falënderoj ndesapër orën e Kur'anit, fam emri El-Ghafur ka ardhur më shumë din Kur'an, pastaj krahas kësaj një herë ka ardhur emri El-Ghafir dhe ka ardhur mes këtyre dyve emri El-Ghafar pas harnë në Kur'an. Duket këto ibn kajm pjesë ato nuk është rastësishme. Po një herë kur vjen diçka, diçka kur vjen 2 herë, 3 herë, diçka 100 herë, që një her, nuk është rastësishme, por ka kuptimet e veta. Çka do të më thonë zonjona për emrat? Fillimisht dozor Në, në aspektin gjufësor në i thamë se aspektin gjufësor gjitha i izbërthe nga ati se qëfar do më than pasaj do të i citoj me dhe fjallët e djetarve qka do më than ghafar fillimis gjufësisht është e marrë nga fjalla ghafr asli baza thejlbi e emrit ghafur është ghafr qka do më than ghafr ka than djetar aslul ghafri e të ghtijetu u esiter aspra baza thejlbi e senca e ghafrit Me kdo shku një gajnë, fejë edhe ra Qëfar të më thanë, mbulim Gjdo se në qka e mbulon ti Thu gafartuhu A u aghfartuhu E mbulodhe A në përshemull Arab të thujnë Usbuk, thau beke Fëhu, bisawadi fëhu aghfaruli Wasakihi Aj ahmelu lehu, lehu. Thojn, bërgjimu, A ahtalahu Arab të thujnë përshemull Në gjyra se apo bëje petë këntan Dzi sa i është mëmbullus i të metave. Për në gjire e zezë, ti mbanë më lartë, përshemë nëse ti vejshme të bardë, ma shpejtë qifët, e, e njolla, dërsa nëse vejshme të zezë, e mbanë më gjarë. Andaj e ka përqëllim që e gëfir, ljenë hu e gëfarë, e ka përqëllim që është mëmbullua. Më Gjithashtu, arabët i thojnë dhe ka orët hadith këm ka pingamberi sallallahu aleyhi sallem, e, se a i kam bajt Mighfar. Ba, za, ghain, fa, ra i shtohet mimmi dhe bëhet një mjet i cili e luan rolin e gafirit. Çka është ajo? Ajo është një maskë e cila në ftyrë për hekuri i thon Mighfar. Çhomon Mighfar, por mburoja e cila tërun ftyrë. Përpara në luftë ka dalë të, apo do të thon, mbulumë me me çfarë? Me hekur. Andaj bejë ambere sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit është është mbuluar me mihëfër, ka vendos një mihëfër, dhe ka arnë hadith, se kur është ashtë përsu lufta, i kanë hinë disa për pjesëve të mihëfërit në ftyr. Alehi salatu vë selam. Pra krejt baza e ghafara, jëgëfiru ghafar, ghafur, qëfar është me mbulur i qka. Andaj, emre Allahu qelua dhe ghafar, shumisa njërës dhe thojnë për shemull është me, me ta falë. Falën me është, pra, dytësore në këtë emur, jo, parsore. Andaj në e thamë se që dhe imi këtëre një gjeratavë që ashtë me kuptu t'i përshim përthu t'në tardëmën estëgëfirullah që nuk i t'i thënë Allahu gjelala pra falem falja ashtë e, pjese dytë ti me imë nëllaut estëgëfiruke njerë i të dhumë mëllom se unë njerë të më mëllu nëse në gjunatë shumë ta më ka të shumë ta më kam njerë me mëllu në këtë tërsi ti më falë pra mbulom se atë që ka ا اسم الله الجبار الغفار سيلت رد قبطيميت ا اسميت امبولم و پرده gjithashtu ka ndar fjalet dietare ne kët kuptim thot zajjaj maana al-ghafru al-ghafru fi haqqi allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yasturu dhunub ibadihi wa yughathihim bisitr thot zajjaji maana kuptimi i emrit ghafur per allah tebareke wa ta'ala es aithili uambulon junat rubet ter ro njerzit bojnjona nga cili kan nga ajo se allah o xhelal imbulon allah o xhelal imbulon dha ata kan nje lloj tolerancën kët në kët perde thot khattabi ditari mali muslimanëve fel ghafar as sattar li dhunubi ibadehi wal muzdilu aleihim thawba 'afhi wa rafati w maana as sitr fi hadha ennahu la yakshifu amra al abd li khalqihi wala yahthiku sitrahu bil 'uqubati allati tashhuruhu fi uyuni mshiko kjo është domo rezume ja që ka djetarë të kanë kuptur, ka imri Allahu Gjellala El Ghaffar. El Ghaffar, që ka da më tanë, a i cili u ambullon shumë robëve ti gjunaat, i cili u a lëshon një perde mes robit dhe ketë robëve tjerë. Pro, qdo robë, e Allahu Gjellala, mes ti dhe tjerëve, gjënjani dhe që veq, raport me dënjani ka një perde. Thot, wal muzdi l'alehin thovë be atëfihi, me qëfar perde, përdja butësis, përdja e dhëmëshuris apo e, trajtimit më të butë. Pas e dhëtë, wa ma'na ma sitri vihada dhe kuptimin bulimit në këtë emër, që fa është, enë në hulaj e këshifu emral abdili khalqihi, se Allahu nuk jazbulon në robit, intimitetin e ti të kënjërzit. Kjo është imre Allahu Gjellel Gafur. A da shiko për ingamberi sallallahu alaihi sallam, ka orën hadith, 17 herë dhe 100 herë ka thënë sallallahu a.sallem unë një që nërdit i thamallahu më falë me cilat fjallë es të gëfiruke të kërkoj me mbulu të kërkoj me, me, me, me mbajt në emën ta el gafur andë e thot uh, kattabi allahu nuk e zbulon perdën e robit të ti dhe nuk e heq mbulesen që të koritët robin syte njerëzve Çdo kolitë robi, si thënë, anë ka dhan njëri vetëtorë të Mbretë Spanjës, Kahtani, o e bu Abdulla Al-Qahtani, një poezi të njohur, po dia annuniya, e cila është frymzuar dhe i cizije, ka këngëzuar pasa ka shkujt një një një, një varg tjetër të poezisë me të njëjtin ritëm, ka thënë moshmukan emri Allahut Gafur, edhe emri Allahut i cili është n përdën, një ritëtër sik çmidon selam. Kjo është realiteti. Njëz për shemb mundon doni har, për shemb nuk janë të sinqerë dhe nuk janë transparent me vetëvejtën, pra nuk, nuk janë uh, të drejt me vetëvejtën, që më të një ardikush do të me thamë për qemull, se kinëse, edhe sikur të zbulojës kishpas shka mu zbulju për e tira. Dhe kjo është për e belavet një rirë. Djetarë të mdojë, kur kanë forë për Allahu në gjelola, kanë thanë, ne më smukon që Allahu në mbulon, zënjone kishpas kanë i të këritme zhënja në kishpas kanë, kanë të këritme andaj të seheri e në bërgë të Allahu që në gjelëllë seheri e në bërgë të Allahu të barë këtë kuptim të ta përmemi gjithashtu të hadidi pengamberi sallallahu aleyhi wasallem gjithashtu ka harë në shumë prej e, kuptimeve të, të djetarë disa prej djetarë kanë jenë mundu me, me bo dhalim cili e mërë është mëj fuqishëm pra jemi tashmejim gafir cili e cili është forma bazore e, e, e gafrit ës për zoti dor në almundume rëndica është më më e fuqishme. Njëra prej ë proshbegjin ve këto nuk janë hadithe e as ajete, po janë orvat të dietarve nga studimi i Kuranit që më e pa. Pra cili emër i Allahut i do është më më mbullues? Ghafir, Ghafur, Abu Ghaffar. Njëra prej tyre është se më e lehta në kuptimin krahasjërave është Ghafir. Ës Ghafir. Pastaj vjen Ghafur, dhe pastaj vjen ghafar. Kjo është njëra nga studimet e djetarëve, sa që ndronë, ajo duhet të bëhët studim i për pikë, sidomos kërë s'kemi tekste, pra e para, kanë thanë, ghafir, është baza. Pastaj vjen ghafur, andaj ka orën bitë në adhët e një, a jetë e pastaj ghafar është ma e fuqishme. Ghafar, andaj në unë jalejtë së latë, dhe samë qëka ju ka thanë, i stëgfiru rëbbekum, i në hu kene ghaf Kuptoj flasaj, më shregve e dëitorëve. E dëitorëve çka kinivoj më thon? Kur ti ke kallzuaj dëitorin se çiki xuna joti, s'tin xhenem përgjithmonë. Çka dush më tregu që ajë të rrihjet me kësaj, vetëm nëse i thu si kret krem të madh i cili të band përgjithmonë zjar e kini zot i cili nëse i kërkon falje ojë ka fat, ti fal kret. Ti fal kret. Andaj kjo është një, disa prej, kuptim, disa dëitor kan thon, ghafir është ajë cili mbulon, ndu nja Gafur është ajë cili mbulon, ndu nja Gafur është ajë cili mbulon Në akirat Nërsa gafar është ajë cili Edhe kur ta fale robin në akirat E mbulon Pra, për qemë Ka falje Të lojt E di njërzit Dhe ka falje të lojt Se di kur kush A doj për nga meri se dhe selin me ka të rëku për një grup njërzve Dhe se do të hingë në netë dhe do të quen gjehenemijin përse do të quen gjehenemijin nga se do të ju mbesin gjurën me të cilat do të dalohen shenja nishane të cilat dinë që ata ka ndalë prej zjarë ka ndalë prej, prej zjarë pra, më e larta është që Allahu Jelala me të mbulu dhe me të falë pa e ditë kërkush, Allah në bëhë frej kërë të tërë kjo është saj përket dhe zërët të të, të të ndëruar emrit Allahu Jelala el alaq الغفور الغفار فعبد الرحمن بن سعدي الغفور الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا كل احد مضطر الى عفوه ومغفرته كما هو مضطر الى رحمته وكرمه فعبد الرحمن بن سعدي غفار وغفور اش ايتلي باندول او شتي نورتك ربريت me folje. Po pojo mjerza kur ju fol për Zotin e Madh, r'Allah subhanahu wa ta'ala, se njëvin falës. Falës. Madje shpesh har dënia nga ignoranca, ndonjëherë nga e drejta, shpesh nga ignoranca, ndonjëherë me të drejtë kur ti mundohuish dikujt. Mja tregua, Allahu jela më kërcënu sai vetë që ka përshkruaj vetveten, njerëzit e refuzojnë. Me çka e refuzojnë me fitra, se Allahu është falës. Pra, nga natyra të shoqëzon, ka dallim se përshkruaj këtu Allahun se Allahu nuk quhet kështu. Njerëzit i kanë të lithëta Shprejset të të tëre Zemrat të tëre Me falin Allahu gjatë Thot i më njerëzit Thot Allahun njerëzit Gjithmon e njofin me falje Gjithmon zot, Gjithmon Pejt e ademi O shte instalu më më Në qenjën ton Së Allahu fal Allahu fal Madje Ka një adit Ka për një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Kush është ai i cili është as i trimi i cili bambeinë montan se un si ia fal filanit. Shikoj kjo ndërhyrje mes robet dhe Allah. Allahu si ia fal filanit. Apo kjo kur ndodhet, zot, kjo ka ndarë për të fshirë, kur dikush armëcohet dhe mundohet di kan me rit me rëndit ka xhenejne. U shapat njerëzve rrokut me dikan, armëcohet me dikan, acarohet me dikan dhe mundohet as këta acarim Tujesh frikën e <overstire> këtij mjedh, thot ky do të hinjën. Po mundohet me zbraz. Muajit në natë, duke e çun janab. Kjo nuk shkon kështu. Çka thot Allahu te bareke ve taala, kujt e sa i thot dhe ka ardhur një transmetim tjetër se ka ardhur njëri ka thonë Jonit Xunaçar për ditë. Pendoj u Le Xuna. Ai ka thonë tamam, kishëri punëtan në temën. Ai prapë ka thonë Le Xuna, që ka thonë kishëri punëtan, unë punën teve. E kështu me radh, derisa njëri i ka thonë Kurëto punon tani, unë punon temë kja ka kthye edhe i ka thon. Ka thon ti stafar lloj kur. Por unë kur hum durimin e njerëzit e keni pa, do t'i kom kallzuaj, ia kom shpjegoj, ia kom grit argumente në çdo më radh, për e gjithëzat njerëzit mundon me qnas vetë, thot filialit mo ovulosaj. Ai gjanëm shkon. Edhe mundohet me i rendit epitete. Çfarë thot Allahu te bareke ve sala, kush fol në mundat. Kush fol në mundat? Se unë filialit ia ja fal që ka dhëtë Allahu të bare kjo e tëra, i afala filanit, dhe ty të ahumba punën. Ki cili i ka fol në mërtë Allahu, pendohu, leje gjunahën, Allahu që dhëtë ti të prisha punën, ndërsa këti ja fali, kanë dhënë njëtarë, qështë ja falë, e baj mu pëndu. Asë Allahu që dhëtë rëtullon njërzit, Allahu që dhëtë nga kriminell dhe njëherë kanë djerë, njërzit më lojë. Njerëzit më muslimanët, zakon e kërkon drebu po familja muslimana, çka do të thasi, oth njerëzit e njohin Allahun falas. Allahu i njeh njofin falas dhe është i njohur Allahu xhëlaluha me cilësinë e ti, tek robrit e ti, me tolerancë. Në tolerancën e Allahu xhëlaluha njerëzit e njohin. Për shembull sot në këtë kohë rajm komentet njerëzve të ndryshme. Për shembull njëra prej komenteve, zakon njëra e thojnë doni herë nga ignoranca njerëzit e doni herë nga arroganca. Për shembull Pëse Allah u gjithë shumë së mundje të këneve, dhe ka nevojë Allah u veç me së mundje me nga drejtuve? O, si kur njëzit, gjithë mone e mbushin këtë pjetsorin, pëse Allah u e ban këta, dhe pëse Allah u e ban këta, ka nevoj, si kur që e të qarumë, pëse Allah u e ka nevoj nga me adhrua ta, e kështu me rapë, Allah u gjithë në që lalu lezër në Kur'aneve në gjithë sa nga ka shpevu, po në kur e e në kashpipu, pon, jenë zetë, kur jenë temperaturë, s'ki mundë si me, me kuptuve. Cili është gjevabi, a ka Allah u nevoj, neve me bela, me fatkeci, me, me, me smundje, me nadrejtua, cila është përgjitja? Përgjitja është në pytjen tonë që du të mja bo vetë vetës, a ka rrug tjetër me ndrejs njeri unë? Shiko njerëzë, ka njetu komoditet me vite, dhe kur kush nuk e përmen këtë komoditet? As kush nuk e përmen se na ë uh, jetonim dhe u zbavitim dhe u arqtonim me ketmirat Allahu te bareke ve taala momentin te Allahu e prish pak situaton njerzit çroditen dhe zdurojn pse sikur Allahu ja gjithmonë çështën na pasmoi te kundërtas Allahu na ka vë në kundërtën por neve nga arroganca dhe nga huti janë keth gjendje tani njerzit pyesin pse Allahu qen smundje po natme pyet vetet pse ti nuk e ul kokon pas smundje po sikur njeriu me laon kështu me laon kështu nichin viet nimi vjetë, nimi milion vjetë, shumëzumë për nimi milion vjetë. A do t'i bëndë të ndërmendë dë njëherë, nësa Allah vështë nimi që ashonë ujën, pijën, shnetin, shtëpijën, komeditetin, zbavit, a i bëndë dë njëherë, ndërmendë, në këtë këto vitet shumëzumë, që me thonë, ka dalë, ka dalë, se kjo në koqështu, si bje ku ndërmendë. Allah u gjeluala e prejkë me smundje, me me shtecim me prishë trendet për çka? Ju thoya këto të mira dikush i pas ka pas në menaxhim këto. Por un kam një rol këtu. Andon se njeriu, për shembull, nda ka mund dihetar hawa, juna rabe. Allahu subhanahu wa taala ka thojë alladhin yattabiuun alahwa. A do të thotë indikin e epshit? Epshin juna rabe thet hawa. Hawa çalla mota hawa. Airi. Search airi. Search di fam bush. Për çem. Nëse ti tani e mbush Uri jë ndalë më ushqin Ejtë jë ndalë më uj Ki ujt del A është plëcu e Pra A është plëcu në kuptimin tamam Mos ki nevoj për ujt? Jo Me dalë më në ujt Zbrazat havaja Dhe ti ki nevoj prap për ushqin Andoj e, Djetarë kanë dhanë se Allahu gjelë gjelë U shti njohër të ek njerëzit me tolerans Dërsa njerëzit e ngutë shumë Dojnë me përshkujt Allahu gjelë ujtë i, I cili i ndëshkon dhe i ا <سؤال> امرا الله تبارك وتعالى الغفار كك كتقوتم صوت بنقيم الجوزيه نونين اتينا وهو الغفور فلو اتى بقرابها لغير شرك بل من العصيان لاتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران صوت بنقيم الجوزين وزن ا كنشمتت نونيه صوت وهو الغفور غياث الله الغفور فلو اتى بقرابها Nëse robë i vjen Me këtë hapsiren e tokës mi, Min ghejri shirkin Pa shirkë të madhë Bel min e lë isjani Por se nga mëkatët Le ete bil gëfroni Mil e kurabiha Subhanehu Allahu do t'jam bulon të krejt tokën Kuk ka po gjuna Do t'jam bulon të met njëtën Me gëfron Me qka me gëfron? Me fali Dhe mbulim Ibn Kajmi subhanahu Hua wasi ul gufrani ësht, Allahu gjelalu hu është wasi ul gufrani është e këtë gjan Më këvirejtin dhe, dhe fali Parandër dhe zër Ibn Kajmi gjëzije Dhe kjo kërë hadith Për nga meri se më katon Si ku robit band dhe gjunahe Piktum En qil Piktum En qil A ka realisht A ka mund si robit me pokat gjunahe Për nga më shkon Praat por se magfireti i Allahu nuk është i i i kufizueshëm me gjuna e njerëzve. Disa njerëz për shemb një, një prej problematika veçela është, madje von këimi e xhezi e thotë, s'ka njeri që ka më injhenem, qofri pa besimtarve, qofit besimtarve gjuna xhar, vetëm se hirin xhenem e ka nga humbja e shpresës në mëshirin e Allahu xhel xelal. Molemën këta, a përsëris nuk ka doni pa besimtar apo besimtar që do të hyjnë në xhenem, Allahu na rubi xhenem. Vetëm se do të hynë nga humbja e shpresës për Mëshirin e Allahut te bareke tuala. Sistemi përcjell shumë njerëz që ish munden do në kur çka çka s'kan bë. Thotë i punë ka ime gjëzie, do ky është hadith, po ktea e ka bova në poezi. Krejt tokën me Mujunova. A kita kanë shumë kitokun juno? S'kitakat. Që ti mos shumë di juno, çka mund të bëva, mund të bëva valentan. Po son banquet kontinentet e juno. Më duhet me bon këto kontinente të kokë, kodra, kodetra, së në mbush tokën ti me gjuna. Dorsa pejgamberi s.a.s.l. ka thënë, tokën me e mbush me gjuna, jo vetëm kaç, po me çku kë gjuna ai tokës, me mbush edhe drejt kopën e qillës. Foth Allahu xhel xelali, nëse pendoo trobi, këti hik dhe ai mbush me makfiret, me falje, me mbulim. Ato do të, të bën kaimë xhezië, kjo është emri Allahu xhelali el gafur. Ai cili njerëz di bën gjuna, Allahu xhelau vakthan me me falje. ëndër këtë janë vëzëf kuptimet e emrit të Allahut te Bareke u Taala, El Ghafur. Sai briget po rriceve edhe mësimeve, siç që edhe e rëndëtim kët vakt të ligjëratës, do të tham do ta shpjegoj çka do të thon, pas sa di sa prej premtimeve. E para të nderuar vëzërt është që ta dim se Allahu Xhel Jalaluhu është ai i cili ja pranon njerëzve töbën, dhe ja pranon falje, madje ata jetojnë me kët emër. Që Allahu te Bareke u Taala surën Az-Zumar قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله تظاهر جل جلاله ثواي اوربرتامي تسيادت اكني تبرور كون درت فيت فيت وجويا لا تقنطوا من رحمه الله مشهمني شبرسات غا مشيره الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الله يفالج الجناحه تجيثا انه هو الغفور الرحيم vortai ta allahul jalalul ghafurur rahim doqto allahul jalal ka drejtuar të gjithë njerëzve dhe këtu duhet vetë ta dim një porosë për vetë dhe për tërët të mos flasim në emër të allahut te bareke tualla mos flasim në emër të allahut te bareke tualla ngasë ka mundësi me ngushtoj të xhanin dhe me xhanu të ngushtë shpesh har duke fol pa ilm njerëzit flasin pa ilm për allahut te bareke tualla shpastë ngushtojn xhanin dhe e xhanojnë të ngushtë Andër kur erë një njëri të pingamberis edhe sellem, dhe urinojnë gjamia, paf, sa avët pak sa mërën hughon, dhe u pëzmatun nga vepra e tina, pingamberis edhe tina, përën e samë tha lena ata, lena ata, dhe qëka ndodhi? Atërë, kur aj e, e, e kryti në vojën e tina, erë të pingamberis edhe sellem, dhe i tha, pra kore, pa reagimin e pingamberis edhe të tëre, dhe Allah, falem muë dhe Muhamedi, veç në vëdivë, që Lëkad hajarë të wasian, engushtoove, gjanë. Nuk mundë vishë, vishë njerës përshimë më dhërë, vishë njerës kamë në falë Allah. Vetëm, vetëm na shukët e me që të gjematin të. Apo madja, madja i dëgjën njerës e se thot aji e gjemat i hakit, apo nuk e gjemat i hakit. Thu se do më dhërën ki ka raport, besë më Allah në gjelluarë, që të ti i falë, të, të tjerë, Allah edhe është hajrën. Apo s'ka mundë që i dhe zërë. As kush nuk e di ku shpoton, shpoton vetëm a i cili ban vejrat, Allahu të barek i vëtala. Dërsa në senajnë e midytynë e Kur'an, bizonë e, e, e surën të harim, bizonë e, e surën të harim, Allahu që nga ka të reguhe për një afërsi dhe lidhje dhe mërdhanje ma në ngush s'ka ku shkon ma. Me gjitha da Allahu që nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga gru në vetë, ku e ka posë? Në shtratë. Një uja lejseve dhe samë, gru në vetë, ku e ka posë? Në shtratë, në shtratë e ka do një shtratë. Dhe fëmidi ka posë, me të. Që ka ndodhë, fëtë Allah, u gjë? Ja? Kenet minel gabirin. Gruje lutit. Kër e shkatru në popullin e lutit, ata e lamë me popullin e vetë. U shkatru me të. Rësurën të, të hrimë që ka thamë, i thamë atinve, hinin zjarë, ma të që ha hinë zjarë. Nuk sure i dalesa Allahu selam. Dhe sa ngọlla tjetër, surre tjetër, ti shpesh e njeh zonë që i shka mundi nga se njerëzit nga kufizimet e tyre, nga ngulfatjet e epshëve të tyre mundojnë dhe Allahun me trajtuo ashtu. Për shembull, nëse na thonë, shpesh e njeh zonë, që i shka mundi Allah i filan mi ja fal, apo unë thonë smun me para mëndu ti filani mund me I që të citate, me injenat. I dëgjoj një është kështu citate, smunët me injenat ato. Shiko. A koma ofor se sa me flet me një kriminal. Ço. Allahu jë lëhat, Allahu ka sill shëmb, wadara wallahu. Mazala li lladina amanu. Allahu ka sill shëmb, ni shëmb zë prasa kanë besue. Imra'at fir'aun, grua e fir faraonit. Pse i ka dhënë gruaja? Për me, me theksu, afurzit. Pra ajo ku ka jetuar? Me faraonin. Faraoni ka ndo shtratin me faraonin. Çe ka ndo? Ai është prisi i kriminalëve, dhe është modeli kur dikush don me thon çysho çysho kriminali thon mos u ban falon, mos u ban falon. Gruaja e atit, Allahu i jeraikë sigurou shtëpinë natë. Ngase nuk janë çështat që ishta dokun neve, po çyshi trajtor Allahu subhanahu wa ta'al. Ana dazar për atë shirku, i cili është krimi më i madh. Nëse shirku është realisht mos me kërku për Allahu xhelaluhu me të fal. Çka do të mallon shirku? Po mağdurudi kanë tjetër dhe mos me nipr Allahu te bareke tuala, mimohu emra te Allahu te bareke tuala, mos me Allah nat emrin ilah, mos me Allah emrin rub, mos me Allah emrin rahman, o me ludi kan tjetër per veç Allahu subhanahu wa taala. Nga msimi i parte, nderuar vlezër, është ta kuptoj se magfireti, rahmeti, falja, ambulesa Allahu gjithashtu mëdha. O shumë, shumë mëdha dhe këtë këta duhet me marr nga Kur'ani dhe jo nga perceptimet e njerëzve. Msimi i dytë Të neuroja që duhet ta kemi parasysh është se megjith faljen e madhe të Allahut te bareke ve teala, ne vëdjem në Kur'an sallaullahu alejhi gjele ve sellem, iran dit shumë se njerëzve i rradhit nga klasa e të shkatëruar dhe të banorëve të xhenemit. Si harmonizojot kjo me kjo dhe shpesh a njerëzit thonë çish kemun që ai do të thash, disa e ngushtojnë të xhanonë e disa e xhanojnë të ngushtat. Shpesh a njerëzit thonë çish kaun që Allahu më kon ka kaç falës e kaq shumë rahmetin e madhe, maghfiretin e madhe, teubën e çaprën të madhe, dhe ngalla tjetër në Kur'an shumë, se shumë të shumica njerëzve që inziar. Zë, apo krijon ato kontradiktat në kokë. Çka duhet pasë të mos pas para shigëzër? Allahu ju jleva e ka rahmetin e madh, e ka maghfiretin e madh. Mirë, po kjo duhet me qenë më të shënoj në merit. Kjo duhet me qenë më të shënoj në merit. Ande Allahu te bareke ve taala shpashën në Kur'an e ka lidh, e ka pra, e ka bo i thonë ala ta'liq, kur e lidh diçka. Kësi të nëvish me qëta bashkë. Kësi mësë të nëvish, problemë. Nëse se ki qëta, mësë më hajde. Abo, ta'lik. Qëka i fënë ta'lik? Po shemë, dojënë e këto ajete. Këtë Allahu të barëk e vëtëala. Ua men ja'mel suën, au ja dhulim, nefsehu, thumma ja staghfirillaha, ja gjidillaha ghafur rahima. Qiko, ajetet, Gjithmonë ne bëna këtë kontradikt. Çishka mund t'jalla u kaç fale s'u kanë, pasa shumica e njerëzve shkojnë në zjarr. Njerëzit shkojnë në zjarr vetëse s'dojnë me kërku falë për Allahun te bareke tu taala. Në surën En-Nisa, ahetinishin e dhëit te Allahu te bareke tu taala. Cudo që punon keq, e keit punon keq. Krejt punon keq. Skati kujë skatën e të keqe. Apo i ban zullum vetvetes. Po pra ka një deregjë edhe më të madhe, e ka te prun zullum. Thumma yastaghfiru lillah pastaj i kërkon prej Allahut ghafur çka ghafur me të mbulo me emrin ghafur yejdi llaha el ghafur er rahim çuki ejin allahun ghafur mirpo çuki ejin shikoj yejdi çuki ejin allahun ghafur e pse njerëz duhet ejin allahun ghafur se s'do me jetë qoftë ai nuk kërkon falje andaj pejgamberi sallallahu alajhi vesellem vitet vetë u pit pe aishës onëva zertu du tatak soket pik aisha radi allah uanha dhe sahabetira dhe sahabeshatira kanë nuk, disa i sahabes, që disa njerëz mundohen mi për shkruaj sahabës për shkruan disa prej njerëzve arrogant duke përshkruaj sahabës kanë morrash në meselë se ato janë konkreti dhe kështu më ju, mundi me radhë mesë ju mund të më lexoni sa i buhari hadithin e shpifjes mund të më lexoni muahabet që ka qenë Aisha me pejgamberin sollallahu alaihi wasallam burr me, bur me gruajin e kain sa i buhari ka thënë njerëzit arab që kanë jetuar me burrat të tyre e kështu me radhë një predil që argumenton se janë konsum intelligent e ngon zhumi inteligjent Dhe kanë pyt, kan ka, ka, ka, ka në pytë, dhe kanë botë të saullatë, dhe kanë gërmuë. Nga dhënë e dhëtë për dhëtë gajshë, rradi Allah, nga pengamberi sëse, mja Rasulullah. Baba jenë, e ka posë një gjalmigë, një gjalmigë, për një, një familjar. E ka posë një abdullat, i cili, do më dhënë, ka dhënë shumë. Ma di atë shumë ka dhënë, është një ofë si njeri ma fisnik të aratë. Ç'ka pas shtëpi, kanë dhan Shkodarisa, ai ta ble shtëpinë. Ç'ka pas, mund siu martu? Shkodarisa ta ble ta ble ta mundsonu martu. Ai kishonall është njohë shumë më të madhe. Dhe i ka thonë Ajsha, inshallah, a djeni ç'i ket Allahu? Ç'ka as ç'ka pas. Ky veprat shumë mirë ai ka. Humanizëm ç'ka thënë së davor. Nuk sot, sot njerëz mundon me të kufizu Islamin humanizëm. Me me mëshpëndar paketa, mëshpëndar ush, ushim dhe mundon kët Islam me për u këto. Kjo Kë nuk është këto, zot është një krim çes islami çka i tha Aisha radhiyallahu anha tha çunë ja je në dishata e Allahu çka i tha beja sa la ja Aisha jo ja Aisha thash ku më në me xhanut ngushtë aty ku alo çto galdom kjo është standard kjo kriter kjo sprisht sa i zot sa i thot çish doni ju jo? kush të mua po atë pse ozot aj ajo zot për më me vendur rregull se kur ta shkruaj çfarë çdo kush e ban çe të vepër u ka kriter për krej çka i tha jo ja Aisha Shikoi jo, jo, ma, jo Ajshe, ande por shum njerëz për shemb thot çiki çka bën. Duhet me kujduket at ditën, sa, thaa jo Ajshe. Pse? Ma dje vlerë parlamento, çaj njerë, kushëria e Bubekrit. Kultave mësam, vallaj Bubekri bashum kanë imum mos e paska kushëre, ja bëjmë hallën diçish. Shish ja bën hallën kur ti zgjendor për veti, kemi ja bë hallën atina. Thaa jo Ajshe, bo shikoj kët pjesën tani. Inne lam yaqul yawman rabbi ghafirlin. Ai asnjë çka thon ozo fal. Ka o Zot falë, o Zot falë. Poi kur s'ka thonë astaghfirullah, çish ta falë Allahu xhelalu ve? Alla? O njerëz nuk thonë astaghfirullah, pas ato pse e ngushton ti makfaretin Allahu. Nuk fal pas ko namaz, thot pse mendoni se vetë që ju shka falni, keni më shpëtu. Po falu. Po ne po falim por me kërku falë. Do shotish po falesh. A der çish çish mundë njerëz i cili thot o Zot falë, pas harndit, duke bën namaz, dhe njëri is bon kur nuk i thot Allahu xhelalu falë, dhe njëri vetë na thot Se me ndoni se vështë që të shka kërkojnë falje, kanë me hi Pra, logikisht, që shqybje A i shka kërkojnë falje Me e falë, Allah u të pare kjo tëra Dhe na nuk edhim të cëllin e falë Po ma ha u farështë a i cili falët Ando i shikoni këta jetë I thotë Allah u gjelëra A i cili ban keqë, reban zullon Pas ta i kërkojnë falje Je gjidilla Që kje gjenë Allahum Gafuran Rahiman Gafuran rahiman. rahiman Gjithashtu Allah u gjelëra thotë në surën taha, Uh, Allahut falës dhe kushtet cënë e ka vendus Allahut e bare kjo tala dhe standardi dhe Allahut e bare kjo tala o inni le gaffarun limen tebe o amene, o amire salihan thumë mehtete disa prej kushteve dhe Allahut e bare kjo tala vërtetun janë falën gaffar dhe tham kjo është uh, trajta më e fuqesh me imër të Allahut që le gaffar vërtetun janë falës për kam shiko, limen për atë i cili për endohët beson, punon veprat mira dhe rinudzim. Mone men, ka në falë Allah u gjelluala, limen të ebe, të ebe që ka të më dhëmë dhe zërë? Të ebe të më dhëmë dhëmë më këthi. Prosh, e kalon këmë që gnejë dhe ka këthi shpinë. Kjo është të ube. A do e thotë që pënkaj i bën kaj, belgjëzije, disa njerës thotë në një janë pëndua karche ko gjunaj. Tu mo gjunatot, e stakëfërullan dhe vazhdoj. Jo, Allot, i veçan të uabi cili e pranon të uben dhe mundëson më bët të ube që më bët të ube dhe zërë anë e ka nënë djetarët sharti të ubes e njek lea një dhem mushkull për gjunaj Allah i më falda ma vazhdo në ta penduhë, kjo të e fshe dhe të ebo, e bo dalavere vetë vetë unë jam falës a po ka farë, muluës a i cili pëndohë beson dhe bëndve prat i pratëmira, pasaj që ndronë në uzim. A do kjo është lezër kuptimi i dyjtë prej porosive, se Allah u gjelja fal, mirë mu ka vendos kushte. Prej kushte është mu pëndu, me, bu, me besu, me bove i pratëmira, dhe me nejtë në qëto. Që këtë të Allah, thumë me të dhe. Qëka më në në i të dhe? Qëka më në i të dhe? Qëka më në i të dhe? Qëka më në i të të të të fësili i surës e fëtiha, i Kur ajo është namaz nullzim, pra është për çendro dhe mbog në ullzim. Allah e dha kjo ajet. Allahu jëllo. Pendohet, beson, bën vepra pas të mira, pastaj thot pastaj ullzohet. Do e jeni pastaj ullzohet. Po e ka për qëllim, pastaj rri në çekt rrug të pendimin dhe bërjeve të veprave të mira. Kjo është pjesimi i dytë se ndohet ta kemi parasysh Vezër, se Allahu nuk e fal secilin. Si po e fal vetëm atë i cili i plotson kushtet e faljes. Gjithashtu të nderuam Vezër për pjesimin që i kanë dhënë dietarët është edhe kjo shumë përmenda, si balancës së përmendur si hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, azizë kanë ditë më muslimin ka pejgamberi alaihi salatu sallam dhe ruajë zotë o shumë rrezik njeriu me shmang dhe me anashkalu dhe me pezullu jetën e tij emi allah el kafur el ghafar. Pra, nëse njëri jetën e tij nuk miraton nuk pohon me plot qenjen e ti, plot gjun e ti, plot zemr e ti, se unë jam duke jetu me enë Allah të lëgafar, atar ajtë vetëm se o shkrujt vunetarisht, që une s'jam pjes e këti kriimit, unë nuk dipë se jetoj, për nëse një njëri vë thotë, unë s'du me jetu me enë Allah të lëgafar, s'pranojnë me kërku falje, që shbojnë shumë për e njërzve, asë nuk i përmbahat ligjeve të zotit, asë nuk i përmbahat të obës, asë që shëti qka me u pënduë, tëtë për nga mbëri a.s. Dhe gjërë këtë ati. Le ulem të dhënibu, tëtë për nga mbëri a.s. Nëse juz bani gjunahe, nëse juz bani gjunahe, le dheheb Allahu bikon, Allahu dhëtë ju shkatron juve, Allahu dhëtë ju shkatron juve, thumë me gjë e bi qawmin, Pastaj e bjen një popull tjetër, yudhnibuna, bajnë gjuna, thumma yestaghfirun, pastaj bajnë istighfar, edhe? Fa yagfirullahu lahum. E Allahu ja fol atë. Do jeni që ta di. Kjo a di zoti bon këimi me Jezusi është baza, nëse do më e kuptu, pse Allahu në gjunaçardhja e fa, njëri t'i çafar. Çikoj ka do të bëna me sa? Nëse ju z bani gjuna, nëse ju z bani gjuna, Allah ju shkatron. Tani dietar kur e kanë lexhuket hadith dhe kanë studiu la ulam tudhnibu. Çi jndodh çu kjo? Çi shmundet po janë sa me thonë, nëse ju zbani gjuna. Po nëse mor mi këto bokfulisht, pa pa studiu, nëse këto lidh. Nëse ju zbani gjuna, Allah ju shkatron e bëni popull që kanë gjuna dhe kërkojn falje dhe i fol ata. Çu shtu me këshill mbi poria ja, çka i bëjë? Cëlin do të më shkatrua, çka bën xurnales, ban. Gjuna, a çka s mm -hmm. ban? Mhm. Cëlia ma iket ai çka ban xurnales ban. Po këo prer në koçullimin pejgambësin. Po nuk nuk ato don gjë çdo pejgambësin. Nuk ato don pejgambësin. Kira oñoni ban xurna, aloje ek pi loje. E benioni ban xurnapa an istighfar. Jo jo jo. Keit ban xurna. Po çka shpurton lavulem tut në bu nëse ju s bani xurna, nëse ju nuk e pranoni çi bani xurna. Çiko nëse ju nuk e ndjeni që i bani xunah, kur zinjeri se smurat djeri mos me bëj xunah. E thosh, në tabiatin e tij, atë që nda ditën e Tabaranit, se çdo besim dar, mos folim për çdo besim dar. Çdo besim dar, her pas herë e bani xunah. Har ikthej, har ban töbe. Har ikthej, har ban töbe. Kjo ka thonë më sa besim dar. Dhe jeton me frikës. Me frikës si mos ta zbuloje Allahu. Nëse njeriu është këto, këto frekuenca Në këto valë, Allah e falë. Se njëri ju, herë basire banë gjunahe. Ka friga prej Allah u gjellë valë. Allah u gjellë e falë. Tani, shiko për nga më sërte. Nëse ju zë banë i gjunahe, Nëse ju zë banë i gjunahe, Allah u ju shkatronë. Qëka është personalizer? Arroganë sa e ati i cili se pranonë që i ka gjunahe. Në në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allah nuk meh konsiderat i bjen disa njerës e silat do të banjë gjunahe dhe jes tëgëfirun Që në më do njës tëgëfirun? Ata e në dhien që ka në voj mi fal Ata e në dhien që ka në voj mi fal Kë njeri ju e në dhien që ka në voj mi fal Allahu jilu ala, anë dhëtët Allahu të barëk e hëtët bë nga me zham Kura të kërkën Allahu të falje, ta yaghfirullahu leha A të ne, a në dhe që prej skena vë më të moja që duhet, prej simë vë më të moja është që njëri ju, parëm do pengamberin se selë, ne e përmendëm ne e përmendëm te uh, lukët e pengamberga, apo Rabbena, qëka thamë? Kër i thaj Bu Bekër e Sidiku, pengam e samë jara sëllë Allah, më mësën një dua, qëka i thamë? Qull Allahumme, thuaj Allahumme inni dhalem të nefsi dhulmen këthira O Allah, unë i kumbo zullum e siddi ku pe nga mber të Allahut e pam ajet për ajet e si e lutë që në Allahut që në qëllë o zot, o zot, o zot, falem shënë në mëshirën të anë pe nga mber janë kanë, Allahut i ka rujt pijonave prap i kanë gjudur ka Allahut e bareke vëtële, ando dhe zërë, një prej asoj që duhet të kuptojmë neve dhe kjo adith, është citat në këta se njëri ju s'ka mundësi me unda pijonave nëse muimim me dhamë njëri ju është e gabimi, madjetjetarë kanë diskutu për që më pengamber të gabojnë apo jo kanë thonë Allah i rumpi gjunave të moja por bëjnë gabimet vogla argument, argument pengamber të samë këtë, esta këfirullah, qëka? qëka esta këfirullah? o Allah, mbulom, o Allah, falem ka një gjunah, ka një gabim pësët, duhet Allah u të barë e kjo e të ala me falë, andaj, e, përbërja e, substanca apo elementi më thëllëpsorë njëri të është gabimi gabimes, në gjdoherë gabon Shdoher, kabon, andaj plotsohët njëriju me taube. Andaj, thë Sheikhu lë islami vë të imi në shumë, rëfetë faëve të tina, tamamin njëriju është taube. Tamamin njëriju është taube. Ma dje, në diskutim, Sheikhu lë islami vë të imi, në diskutim e si për me filozofat, ka thonë filozofat një prej kaptinave dhe kapitojve që i në përkambin, në kërkimin e ilmit, është kërkimi prej Allahu Gjellizillallu që kjo lidhje drejt për drejt me Allahun të barë e kjo e tala. Filosofat, apo të shëta kush, jashtë jasht, jasht, liqit Allahun të barë e kjo e tala duke studiua, qka ban? A dhe dhe i të dule studiua i vetë. Mi përna në Kur'an e kënjë anë në diska tjetër. Dhe kullë, rabbi zid në ilme. Dhe thua jo zotë, shto ma ilme. A da kjo kapitë, kjo kapitë kapit nuk njifët të ata. A ta nuk njifët përshimu, Allahun ma mëson që ta. A ta jo, d Allahu ta qelë, për në bryshë, nuk qelët asë njerë. Andaj premësimeve në në ruar vëzër është se njeri ju smunët me darë pijonajt, andaj duhet në vazhdimësi të mbulon vetë vetën e tina me kërkimin e faljes dhe kërkimin që Allahu te bare kjo e tala të mbulon me mëshiren dhe faljen e tina. Të të ashtë të premësime, kam përmen shumë djetarët në ruar vëzër, kam përmen për qemul, a ka dalim mes mbulimit dhe e, faljes Dallin përshimur me zemi të allahut El Ghafur edhe El Afu Qëtë të vina të disa prej ligerateve Dhe tjera hadithi më i njohur Që allahut e barë kjo tërna ka të regua Në të përmjet gjuhës për, për nga mbeti Sallallahu alaihi sallam Sallallahu alaihi sallam Edon falje Edon falje Madhje kure ka kriua Adhimin alaihi sallatës salam Me lachot që kanë dhanë Shiko, me lachot Kër janë me një farfor me kanë të regu kur reshtje atë interesim, pëse përkërion Ademim a.s. kure kam paraqit faktin se s'ka nevoj për këta, që kam paraqit nusebbi hu bihamdike venu qaddi suleka a kanë tonë qështu? Melatët kanë tonë, o Allah, Ademim pëse përkërion? Pëse kanë tonë që ta adezëm? Se kanë potë Ademim zbrastir kjo zbrastir këmë i shtia të me për që e më nëse të të dikush, ka e thangë Melatët pëse për duhet Ademim? Pse s'kan mënu që edhe ajo me lache? Pse s'kan mënu se edhe ajo është me lache? Semse kan pate ademi, zbrastirë që se në ka pate iblisi, ka thonë përmesë kësaj zbrastirës, e dhe vjoj. Qëla është zbrastirë? Por shemi, e ke pakur, nervozohë shumë, qëka të banë me u për kontrolën? Qëka të banë me u për kontrolën? Që ke zbrastirës së të mrejnë? Lësime së të mrejnë? Kur të morin të multia frima frima kur defokosohet de ti çkaqton temperaturë ku nxehet gjaku andaj vën vlem avlo për shemb kur ti ke për shemb në shëtsim në frik çka ndo fillon të dridhësh çka përmendim ka injin në librin e zhin, tij ruh se si si vjen deri te dridhja e trupit nëpërmjet frikës kur Allahu te baraka o taala ta tha për sahabët në luftën e ahzabit uh, wa balaghat alqulub alhanaj wa zulzilu zilzelen, shedide, lutën e azabit për sahabët të apë e Allahu Gjellona dhe ata u dridhën u dridhën dhe zemrat ju shku nga të në fit a shkon zemrat në fit, provon provon me se diçka e shqetson ata dhe mundohet me ku t'livrite ju ban presion organeve tjera andaj kjoz brastina mrejna vëzër, qka është? o shkit njeri, andaj njeri ko breng ko piklim, ko lot, ko këzim ka art art tip kët këto këto ndjenjat, këto përzipet, një kombinim emocioneve ku ndodhen te çkës zbrastira. Në çkës zbrastir ka duhet një më mbush me ujë, duhet më mbushme me ushqim, duhet më mbushme çfarë? Me plotësi me epshësh. Kolekan pa me me lek kan thonë, në njëri i cilë duhet më mbush. Këj derisa të mbush vetën, s'u ban adhyrë. Që të të mbush vetën, s'u ban adhyrë, ana sigla këzbrastir. Ato janë krijuar prej drita s'skan dvojme hangerbuk s'skan dvojme pi uj andaj shkaidan allah o xhelaluh chedan allah te bareke ve tala tha wallah se be krijon nusbihu bi hamdik no vojnim is ban adhurim por ti i nhur ma adhurim se meriton ma adhuru çu ki çka duhet çka tha allah o xhelala inni a'lamu ma la ta'lam unadi at çka ju sdit çka ka mund dietart nje prekomente ve bokaim e lzyka por men ka than çe dalem pa në lloj i kreesës, të cilët Allahu xhël xelaluhu do ta do ta trajton me disa emra të cilat nuk realizohemi me laçit. Kë vëzhgosh, shpesh ana e përmend më doniard doni dobi, edhe shoh di më ka imeluzia, doniard kalon disa dobi, nuk jam në mej. Ato janë ajka, donë njerëzit mundu kurse 40 vjet me studiu këtë. Qëo, ti ka përmendë dietare të hadithit, shumë munët në krumbull i madh të studimit di dietari mund të mkor rezultate për shembull në fjalë. Apo, shumë e kemi përmendur, mund të por shembull në hoc, 10 vjet me studiu për një njëri histori, sa ajë transmeton ja di, për shembull. Edhe në fund, se e vet dikush, për shembull një avam, edhe çka bënë? Çka kam thënë? Filonia e dhaif. Po ti ajo 10 vjet e këdom për me di dhaifa, po të 10 vjet e kum dhëmë se kjo dhaif, çka po thamunë, e ban që më më mor hadithim atila. Thot, po, po, jo, jova s'ka na kompunë madhe. Për ti nuk ka punë madhe kjo. Po para ndan shumë punë madhe, se çaj i Hadid, Bambaki, përshem u ka mundsi me pa shumë dispozitën ta. Apo, e na kur e dim se sa, asht jo. po. i saktë ajo. A l-'alun roll? Po. Andaj murë 10 vjet, 20 vjet që kanë ju kanë ndodhur jetarë. 10 vjet me studiu, më fun ka thon, çka dith, s'ka na. Tamë. Apo ka thon, kanë sahi. Ana gjë që dobi ne na kalojnë, do thonë tamam ndo vi. Jo. Shiko bulshim, ç'ka punë madhe, çill ka ndodhur kjo? Pse po e krijon all zot a demit? Pse po e krijon all zot a demit? Andaj shkon ah, po edhe kur u mbyllën njerëzit nëpër shtëpi. A po njerëzit e dunjojnë ska for vlerë. Nëse s'është njeriu, ska vlerë. Nëse nuk on në piqëndër, njeriu, ska kurfor vlerë njerëzit andaj thonë, çemut, spomdilët. Apo, andaj sido mos ato shkallaz dron apo me veturë kështu me radh, çu dilët, çu dilët. Kout Kuj t'i lasdo sotaj, kuj t'i lasdo sotaj A në njeri ju është qenja shumë krejësore Qëka të fanë djetarë, pse e krija e demin Qëallahu t'a realizon Emrin e ti El Gafur Kada, kada Kuj, po, nuk ose ju Do t'banë gjunaje Po këto gjunaje Ndherim pa Aj është emri, po do t'a ndherim pa E në allahut mbulus Shemur, allahut e do Allahut e do që robi kër ban gjuna, Allahu e donë që robi kër ban gjuna, e din që Allahu atë e po, të utët, të utët, dhe e din që Allahu, ja ka mundëcu këtë gjuna, dhe e ka mbulu, Allahu këtë sken e do, kër a i ban të uve. Pra, Allahu e donë, a i e di se, robi i dopta, robi është i dopta, A do shohim preditorë për shembull Abdullah ibn Abbas, Sufjane Theuri, kur ai ka komentuar për shembull Allahu jelle wala ya'lamu ja kha'inatal a'yun, Allahu yedin shikimin traftar, apo Allahu jelle jalalu për shembull e ka përmendur se hulqa al insanu dha'ifan, jo i riu shtekriu rritor. Çka an shpjeguat parë te muslimanëve? Ka 19 në shtit dok karshtekave ti sidomos karshi grave. S'mundet me lamt pa e këshirë? Ani ai ban istighfar mos ani. Amas mund me lan pa e këshir. Kjo çka çhemundiku thot estaghfirullah. Estaghfirullah tamam. Amba edhe gjinoi ka ndodhur. Ne nuk themi çka si dikush ish nuk shikon. Nuk shikon dhe na alush qallahu qiraç Allahu me na bë për atëre, se nuk shikojta. Ne ato çka ka ndalul Allahu te bare kjo tela. Mirpo vetë njeriu duhet mos me luftu me përbërit e tij, ngase do të çkatroha. Cila është shpëtimi? Do të thonë ozot un jam i dobët, un jam i ligsh, un jam i pafuqishëm. Po, susëm kop me mahfiretin ta. Andër tash ka habi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Asnjani sunim me punje jenet. Provoje. Provoje një ditë me thon, unë e sot pe provoj, vesh, ti ti e, e ke bindje se bota ajo. Po provoje ta realizosh sitqye votëzinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hi juna ska më po. Vesh farze edhe kit haramat kam ila. Provoje. Shkollsi. Çka do të bëjë sot? Asnjani sunim me punje jenet. Tan sa do të rësoj m'as te sinë. Do të son papun, as te طاعونه بوسه الله وملنا مفالي بس مفالي من رحمه فسموني ندير واش تدق هذا قال حديث ساي مسلم وكتبه برموده ندروا وزره س يا حديث جاء امام مسلم كتبه النبي صلى الله عليه وسلم يودن الله عبده يوم القيامه الله وافرهني رب دينا قيامته الذي تذكر كذا وكذا فعلت كذا وكذا افر الله جل وعلا ام بولون هو كيشوفني kresa e tjerë alia numron xunat thot a e ke bosita a e ke bosita a e ke bosita shikoja muhamedi a e ke bosita a e ke bosita kujtonim me hadithin qe te peqesran ku ta besam nese ju zbani xunat cila ashi kjo dis kjo qe tim i than vetes zoti a, a. Qetin, ve? e ke bosita a e ke bosita a e ke bosit analiza si piçetin ve çunje riç qallau e afrondit xhykimi te ke den donja e ka e ka pranu andaje thot bezo feqir aythe pozo po po Pse do të po, që edhe në dunja, në që këtë mentalitate të shërrit? Qa i thëtë Allahu të barek e vëtara? Se tërtu hale kefi dunja. Unë t'i këmbullu dunja t'i e, unë nuk t'korriti sot. Unë t'i këmbullu dunja, unë nuk t'korriti sot. Andaj, Allahu Gjellegjellalu hu, kanë thanë, për këtëja ditit, kur Allahu do në me falë dika, dhe mësë me korrit, janë një gjuna atë, veç me atë, edhe me Allahu të barek e v Me që bareke, mish, në thash, nërsa, uh, dish, shkurtr, rëf, me ta dhe me Allahun të bareke Kjo dhe zhërë shkurti misht, nërsa në që anë thash 91 aje të kanarë për kërtë vetëm përrejme në Allahun që elgafur Nërsa kjo është diska pjesë shumë shkurtër Rëth me ana dhe me thani o temit elgafur Në e luqë me Allahun të bareke Që Allahun të në falë të gjitha gjunahët Em ucen Allahu te bareke teala me yetonin e nje nejme Allahu el ghafur el ghafir el ghafar el ucme Allahu te bareke teala zoti i ngjël jelalut na motivon na istigfar na motivon na kërkim teobe el ucme Allahu te bareke teala te Allahu jelesat na munson me emrin mua në Ramazan duke qenë me shëndet me iman el ucme Allahu te bareke teala që Allahu largon kët krizën se po i përitoj njerzit el ucme Allahu subhanehu teala që zoti i ngjël jelaluhu kujt ç'e kemi thirrur Allahu na shpëlboj ku kemi gabuar Allahu na fal a qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inne huwal ghafur الرحيم الحمد لله رب العالمين